Rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu Kita telah mempelajari beberapa permasalahan Terkait dengan Pembatal-pembatal Siam Dan yang tidak sebagai pembatal asyiam Pada hari ini insya Allah Kita memasuki Pembahasan Baru terkait dengan Permasalahan siam juga Yaitu Asyam as atau As-Sawm Ketika dalam keadaan safar Bagaimanakah Pandangan syar'i? I? dalam permasalahan ini. Al-Syeikh Al-Basam, hafizahullah taala sebelum menjelaskan beberapa hadis terkait dengan permasalahan ini, beliau hafizahullah taala memberikan suatu muqaddimah. Beliau berkata, babu shaumi fi babu shaumi fi safar, bab Saum Ketika dalam keadaan safar Safar maksudnya adalah bepergian. Beliau berkata Jad hadih syari'atuh bil ahkamil muyassarah Assamha Syari'at ini Syari'at Islam Datang Dengan membawa Berbagai hukum yang mudah. Dan penuh kelapangan. Tahkikan liqawlihi ta'ala. Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sebagai bentuk realisasi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ja'ala alaikum dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan atas kalian fid dini. Dalam agama ini min harajin. Dari kesusahan atau kesulitan. وَقَوْلِهِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Dan juga sebagai bentuk realisasi dari firman Allah, يُرِيدُ اللَّهُ Allah SWT menginginkan bikum terhadap kalian al yusra Kemudahan وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. فَلَمَّا كَانَ السَّفَرُ غَالِبًا فِيهِ مَشَقَّةٌ وَصُعُوبَةٌ Maka tatkala safar tersebut seringkali terdapat keletihan dan kesulitan وَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ Dan bahawasanya safar tersebut merupakan kita'ah bagian dari azab khaffaf fihi maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terkait dengan safar tersebut kita semua menyadari bahwasanya kondisi di saat safar berbeda dengan kondisi di saat mukim mukim tinggal di kediaman kita. Dan tidak melakukan perjalanan jauh. Maka tentunya kondisi ketika safar. Sangat berbeda. Dengan kondisi ketika dalam keadaan mukim. Kondisi ketika safar. Tentu terdapat sekian kesulitan. Baik itu. Tentang kenyamanan duduk kita, istirahat kita. Ataukah terkait dengan kebutuhan MCK. Kebutuhan untuk koba ilhajah, buang hajat dan lain sebagainya. Ataupun makan dan minum. Kondisi ketika safar sungguh berbeda dengan kondisi ketika mukim. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya safar merupakan kitabatul adab, merupakan bagian dari adab. Nah Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Rahim, yang maha penyayang dan Al-Hakim yang maha bijaksana memberikan kepada hamba-hambanya at-takhfifat, berbagai kemudahan ketika dalam keadaan safar. Wa min tilka at-takhfifat dan diantara sekian kemudahan tersebut atau sekian keringanan tersebut ar-ruksatu fil fitri fi nehari ramadhan. Ar-ruksah adanya satu rukhsah, satu keringanan fil fiqr untuk berbuka di di siang hari bulan suci Ramadhan. Artinya. Bahawa. Saum Ramadhan. Yang merupakan. Kewajiban yang harus ditunaikan. Ketika seorang hamba dalam keadaan safar. Allah SWT memberikan satu keringanan baginya. Untuk tidak melakukan saum tersebut ketika dalam keadaan safar dan inilah topik pembahasan kita pada hari-hari ini insyaallah ta'ala atau pekan-pekan ini insyaallah ta'ala <tuh> wahiya rukhsatun mustahabbah wahiya rukhsah atau keringanan berbuka keringanan untuk tidak saum Ramadhan bagi seorang musafir merupakan rukhsah, merupakan keringanan mustahabbah yang disukai oleh Allah SWT. Likawlihi SAW, berdasarkan sabda Rasul SAW, laisa مِنَ الْبِرِّ أَلْسِيَمُ فِي السَّفَرِ Tidaklah bagian dari kebaikan, Asyam As melakukan saum fi safar ketika dalam keadaan safar. Insyaallah untuk hadis ini akan ada pembahasan secara khusus uh, pada saatnya. Wa hiya rukhsatun ta'ummu ladhi yanaluhu bis safari masyaqqatun wa ghayruhu wa ghayruhu mimman takunu asfaruhum rahah Rahat Raahatan wa mut'atan, li'annal hukma lil'alib. Wahia, rukhsatun. Berbuka puasa ini, berbuka puasa bagi musafir, merupakan satu rukhsah, satu keringanan, yang mencakup orang-orang yang melakukan safar, yang di dalam safarnya tersebut terdapat masyakkah, terdapat kesulitan, kelelahan, keletihan, Safarnya adalah safar yang melelahkan, wakayirahu dan juga mencakup selainnya, mimantakun wasfaruhum dari orang-orang yang safarnya rohah wamutah, yang safarnya itu tidak melelahkan, bahkan safarnya menyenangkan. Li anal hukma lil qalid, karena hukum dalam permasalahan ini ...adalah bagi keumuman. Dalam artian, ruksoh, keringanan untuk tidak melakukan saum bagi musafir di bulan suci Ramadhan. Mencakup seluruh jenis musafir. Baik musafir yang safarnya terdapat kelelahan badannya Atau musafir yang safarnya tidak terdapat kelelahan bahkan... سفره adalah سفر yang menyenangkan. وبمثل هذه الأحكام اللطيفة، وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملائمة للأوقات والظروف، ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون. Dengan seperti hukum-hukum yang indah inilah Kita mengetahui betapa syariat yang mulia ini Benar-benar memperhatikan kemudahan Memperhatikan kasih sayang Memperhatikan kesesuaian Terkait dengan waktu dan kondisi Dan juga Syariat ini benar-benar memperhatikan kemampuan umat manusia di dalam menjalankan syariat itu sendiri. Raziina Billahi Rabb wa bil Islamidina wa bi Muhammadin Nabiya. Sungguh kami telah riba bahwasannya Allah subhanahu wa taala adalah Rob kami dan Islam sebagai agama kami serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kami. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah satu mukaddimah dari Al-Syaikh Al-Bassam, habiizahullahu taala, terkait dengan kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini, terkhusus bagi para musafirin yang diantaranya adalah keringanan untuk tidak melakukan saum Ramadhan manakala mereka dalam keadaan safar. Kita masuk kepada hadis terkait dengan bab ini al-hadithul hadi wa 80 ba'da al-100. 'An 'Aisyata radhiyallahu 'anha anna Hamzah ibn 'Amr al-Aslami qala. Qala lin-Nabi sallallahu alaihi wa sallam a asumu fis-safar wa kana kathir wa kana kathira as-siyam Wa ala in syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'afdir. Al-Hadithul Hadi wa Thamanun al Mi'ah. Hadith yang ke-181. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Anna Hamzata ibn Amr al-Aslami. Bahwa Hamzah bin Amr al aslami salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah Abid ahli ibadah, mujtahid di khalwat siam, seorang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menjalankan siam. Beliau adalah Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana disebutkan disini Qala li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam A'asumu fis safari Apakah aku Melakukan saum Ketika dalam keadaan safar Wagana kafi Rasiam dan Sahabat Hamzah bin Amr al aslami ini adalah seorang yang banyak melakukan siam. Kala Rasulullah SAW menjawab, Inshita fasum, wa inshita faafdir. Inshita jika engkau mahu, fasum maka berpuasalah, lakukanlah saum. Wa'in in syi'ta dan jika engkau mau fa'afdir. maka berbukalah Ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah Hadis yang ke-181 ini merupakan suatu hadis yang mulia yang dikisahkan oleh umul Mukminin Aisyah Rasulullah SAW tentang suatu dialog antara Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Hamzah bin Amr al Aslami r.a. Hamzah bin Amr al Aslami adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang banyak melakukan siam, banyak melakukan puasa. Dan beliau adalah ahli ibadah. Sementara beliau adalah seorang yang seringkali melakukan safar. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain. Riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan riwayat Al-Hakim. bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata... Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ini sahibu dhahrin u'alijuhu. Aku adalah seorang. Yang mempunyai kendaraan. Yang seringkali. Aku gunakan kendaraan tersebut. Untuk safar. Usafiru wa ukrihi. Aku. Melakukan safar. Seringkali aku melakukan safar. Dan juga. Terkadang aku menyewakannya. Warubba ma salafaniha da syahrul yani Ramadhan dan terkadang ketika aku dalam keadaan safar bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Wa ana aji dulkubwa taalaihi sementara aku mendapati kekuatan untuk melakukan saum tahan untuk saum walaupun dalam keadaan safar Wa ajiduni an asuma ahwala 'alayya min an uakhirahu dan aku melihat jika aku saum dalam keadaan safar di bulan Ramadhan itu lebih ringan bagiku dibandingkan aku harus menundanya fayakunu daynan 'alayya di mana ketika saum tersebut aku tunda maka menjadi hutang atasku dan ini berat bagiku Fakala maka Rasulullah SAW bersabda, Aiyu Ay, dalik ashita, ya Hamza. Aiyu dalik ashita, ya Hamza. Mana yang kau suka, wahai Hamza? Di sini dalam riwayat Abu Dawud dan Al Hakim, rahimahum Allah, disebutkan secara lebih rinci tentang kronologi pertanyaan yang diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai penjelas dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang sedang kita pelajari. Demikianlah metode para muhadithin... di dalam memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mencukupkan satu hadis saja kemudian difahami dari hadis itu saja akat tetapi mereka mengumpulkan berbagai riwayat terkait dengan permasalahan tersebut untuk kemudian dipadukan antara hadis-hadis tersebut lalu diambil satu kesimpulan atau satu pemahaman tentang apa yang dikandung oleh hadis-hadis tadi. Maka dari itu di sini kita bisa mengambil satu faedah bahwasanya seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami ini, beliau di samping seorang yang ahli ibadah, rajin melakukan siam, di sisi lain beliau adalah seorang sahabat, yang seringkali melakukan safar, melakukan perjalanan. Yang kadang-kadang, dalam keadaan, yang kadang-kadang safar tersebut dilakukan dalam keadaan, pada bulan suci Ramadan saat itulah Rasul saat itulah sahabat Hamzah bin Amr Al-Aslami menanyakan kepada Rasul s.a.w. maka ketika Hamzah bin Amr Al-Aslami menjelaskan tentang kondisinya bahwasanya beliau adalah seorang yang kuat untuk melakukan saum Sementara bila ditunda, justru akan memberatkan beliau, dan itu akan menjadi hutang. Maka Nabi saw memberikan satu pilihan, memberikan pilihan kepada sahabat Hamzah bin Amr al Aslami. Silahkan, apakah engkau mau saum ataukah tidak saum? Ini menunjukkan bahasanya. Saum bahwasanya iftar atau fitr berbuka bagi seorang musafir merupakan salah satu kemudahan yang Rasulullah s.a.w. sampaikan kepada umatnya. Dan juga merupakan salah satu ruksoh keringanan yang Allah s.w.t. memberikan berikan kepada para hambanya. Adapun tentang hakikat hukumnya insyaallah akan kita bahas secara rinci dalam pertemuan-pertemuan mendatang tentang pendapat para ulama, perbedaan pendapat di antara mereka dan pendapat yang kuat dari perbedaan tersebut biinillahi taala. Wallahu a'lam bis Sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini.